Kontratu hau da, bo, da beste kontratu batu anu, da kontratu aleike zabal bat edo rokor bat, ez du horiek industria baizik haipatzen, baina bai luraldeko egitasmo hainitz, e, eta hainitz ahloetane bai. Bada industria zati bat, baina baina e, baina turizmo zati bat, bada e, mobilitea haipatzen nelaik e, holakoa, e, baina hainitz bat ere hor eta da, da elkar lan bat e, reżioni eta eta ebentsi herri elkagu egin den lan bat, eta horrek uh, aleike zerrandatu dutu uh, hainbat, olako behoi eta hamar bat uh, egitasmo, olako proieto eta joier emaiteko laguntza bat, enolera ginen beste, beste ustiko baikor bat, uh, proietan uh, bultzatzeko. Ekonomia produktibuan bada industria, Sibiruan bada industria, kanpainetan alain juztetak aipatu du preseski, eh? ere uh, industria bertzela bultzatu, Uh, lotzeko, piskat, inserentzen bakiekin, hala ere amak urtez uh, popolakontzati pitu da, maulen eta siberuan orokorki. Industria beti bultzatuz, izaiten alda, tera bide bat enpleguak atxikitziko nola ikusten duzu uh, orokorki? Ba, hoi da, guk uh, sinestendu eta aspaldi uh, danik uh, hartu dugun bidea. Ez da, hola egun nete bi uh, uh, ikusten zer baikor takzunek hartan dian, mena, Gukustedugu bai, eta hor, alein gusete behake egin, industria zela denen nulean, mamie edo iturria, eta iturri jortan berbatzen egio zerbitxia, da turismoa berbatzena jente hartia, eta eta tako dugu e, uh, Shibiruan bultzatzen industria, eta industria hannis bada Shibiruan, eta oan ikusten den manean, uh, ikusten dutugu lantekik gusia kasik investitzen ari industrian, Shibiruan, eta goe Muga edo bazterra da langileria eskaza, nahiz eta industrian diren hilabete sarrik gorenak pakatzen, e, turizmoa edo zerbitxoak e, sugiten nilaik e, euneko jo goi hoita jamarez e, e, gytiago paketoida zerbitxietan e, jentia. E, industrian e, untra pakatu jentia, uste dut, baden lan egiteko, e, plaza ratzeko, azaltzeko, espikatzeko zer den industria, huaiko, industria mente juntakoa, ez e, igan mentekoa ez bate berdinak eta oan olant bat duge horren egiteko Transizio ekologikoa zere uh, beraz biak berdirela ustartu? Bai, baina Transizio ekologikoa ez da ez da nik hau ez dut hartzen bete behar bat bezala, guai hartzen da um, garrapen edo edo lantu behar den uh, ardat bat bezala eta hortan beharmatu garrapena ez da ez da neetxia Berdez tintatu behar dut, ez, dena berdez izanen da eta hortan goguan behar dugu etxeki induzian izanik egin kontinuan harenkura hori. Bist alde, lallera iten auzut, edabak kiartu duzu maulerako edo? Nuz ega bizan enda